Det här är ett litet mini-avsnitt av Beard Troop Records. Jag heter Thomas och jag är förkyld. Det är Anton också. Vi har varit sjuka i två veckor nu tror jag. Så att, eh, det har inte gått att spela in helt enkelt ett riktigt avsnitt. Men det kommer att komma mycket fina grejer framöver, det lovar jag. Eh, den här veckan då blir det ett litet eh, hopkok, en eh, megamix. En mixtape kan vi väl säga. Så avsnittet som kommer efter det här mini-avsnittet där jag bara snackar om att det är om mig och jag är förkyld Då kommer det en massa häftig musik Alltså det är ett mixtape med alla våra låtar ja, Åtminstone våra bra låtar Så det kan man lyssna på Då finns vi ju våran musik på Spotify också helt plötsligt I poddformat Tack till alla er som är Patrons förresten på Patreon.com finns det extra extraavsnitt. Och om man ger oss en dollar eller två, då kan man få tillgång till det här extra materialet. <skratt> Ursäkta. Ja, vad ska man säga? Om ni vill, vågar och kan, gå in på Patreon.com och lyssna. Se vad vi har för oss. Ja. <skratt> Ursäkta. <skratt> om ni vill, vågar och kan, så gå in på Patreon.com och kolla in det extraavsnittet. Ehm... Um... Ja, vad händer mer? Vi, vi har ju så himla mycket grejer för oss eh, som vi ska försöka avsluta. <skratt> Nej. <skratt> Nej, det är inget. <skratt> Jag avslutar. Jag avslutar det här avsnittet och eh, nu kommer mixtapen. <skratt>